بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم توkiwa tukiendelea na dasa zetu za tafsira ya Quran Karim wakati huu tuko pamoja na sura ad-dukhan sura ya 44 yenye 59 Katika sura hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafungua kama kwa 2000 bismillahirrahmanirrahim ha mim walkitabi lmubin ha mim wallahu a'lam bmuradihi bidhalik zingundia na staathir kuzijua tafsiri na undani na hikma zizomo katika heru kama hizo anawafungulia tu anawataka kuwafungulia kama alivyotangaza hivyo katika mahala pengine anakasema yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad oti khairan katira wa ma yadhakaru illa ulul albab katika sura ya mu'minizi anasema wal kitabi al mubin na apa na kitabu chenye kuweka wazi ukweli na uongo chenye kuweka wazi hukumu za halali na batili. chenye kuweka wazi na madhara Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Anaeleza Mwenyezi kwamba hakika sisi tumeiteremsha hii Qur'ani katika usiku wenye wingi wa kheri. Usiku huu ni ule usiku wa Laylatul Qadr Inna kunna mundhirin Hakika sisi tuwenye kuwa wenye kuhofisha Tunaokofisha waja wetu adhabu zetu fihana ndani usiku huo yufuraku kulu amrin hakim kwa pumbano kila jambo lenye hekima amran mina ndina hiyo ikiwa ni amri kutoka kwetu inna kuna mursili hakika sisi ni nyenye kuwa ni kupeleka wajumbe. wanyume wajumbe waliopisha kushapita kutokea mwanzo wa dunia na wanaendelea mpaka mwisho wa dunia wanaopikisha wanyume wa Mwenyezi kwa niaba ya mitume Rahmatan min ikiwa ni ihsani tu hiyo kutoka kwa mula wako mlezi wako muumba wako maliki wako innahu huwas-sami'ul 'alim hakika kwamba Mwenyezi Mungu tu msikivu na mwenye ujuzi rabbis samawati wala ardi mlezi muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo wa na mabainahuma ya hayo in kuntum hukaini ikwani nua kaini fuba si yakaini yakaini hayo la ilaha illahu hakuna mwingine anastahili kuabudiwa isipokuwa yuhyi wa yumit ana huisha na anafisha fisha rabbukum wa rabb abaikum alawwalin niye hu ndiye mulawainum lazwainum mba wenu muongozi wenu na mlezi na malikifu wa waba, baba zenu alawalina wa kwanza balhum fi lakini makafiri wajinga wanaendelea na shaka wanacheza cheza, cheza. fartaqib yao ta'ti as-sama'u bidukhan wewe muhammed ingoje yetu siku itakaokuja mbingu e, ikaleta moshi mkubwa uka moshi huo ya ghasha nasa wa watu hadha adhabun aleem Ikiwa hiyo ni adhabu inayouma majawapo kadili za kiyama watasema viumbe rabbana anna anadhabe ewe mola tuondoshee sisi adhabu hii inna mu'minun hakika sisi tutaamini mnenyezi wangu atasema anna lahum Lini tena hiyo atakayiamini lini huko kwenye kwao wa kalijaahum hali ya kuwa amejia mjumbe wa zahiri, na hawakumwamini hawakumfuata hawakumshimu thumma tawallu an kisha kampango wa wakalu wakasema muallamun majnun ayati mnye, mjumbe wa Mwenyezi Mungu anamuita kwamba ni mtu aliyefundishwa uongo ambaye eh, ni mwenda wazimu inna kashiful azab manzimu anasema sisi tutaiondosha adhabu Kalila kwa muda mfupi tu lakini innakum tuna hakika kwamba nyinyi ha'idun mtarejea katika kufiri wenu yawma nabtishu albatashatal kubra ikumbukeci kwamba tutawashika hao washikilio lililokuwa kubwa zito inna muntakimun hakika sisi tutaka kwa adabu hao wala qadfatana qablahum qauma firaun tuliwapa mtihani kabla ya wao watu wa firaun wajaahum rasulun karim aqawliyam dumbe mtukuhu Musa alayhi salam an adu ilayya ibada Allah yeny yeny makribtu yeny wa misri waachilieni umwapeleke kwangu waja Mwenyezi Mungu Bani Israili inni lakum rasulun amin hakika mimi kwenu ni rasulun aminu ni mjumbe mwaminifu ujumbe niliokuja nao kutoka kwa Mwenyezi Mungu msiyonyanyase hao Bani Israila waja Mungu waachilieni wa alla taalu alayya na msijifanyia makubwa wa alla ala allah na wala makubwa kwa Mwenyezi Mungu inni kumbi sultani mabini mimi nitakuleteeni hoja zawazi wa inni uuthu bi rabbi wa rabbikum an na mimi najikinga kwa uwezo wa mwala wangu na mala wenu msinipige mawe nyinyi fa illam tu'minu li fa'tazilun japo kama hamtaki kuniamini basi niatieni tu ni upande Kaini kainekweni upande niache na ninyi upande wangu japokuwa hamtakii mimi lakini msi msinipigie mawe fadaa rabbahu Musa alimuomba mola wake kwa kumwambia anna haulaika wa mujrimun ya rabbi hawa jamaa hawa mbwa wako hawa ni watu wa asi wa kaidi wa kukutavu wa gumu wa nyaza minzingo akamwambia mtume wake Musa fa asrimu ibadi basi hama wewe na watu wako akato usiku mbuuke katika mto wa suez canal inakum na namjue kwamba hao watakufuateni hao watakufateni hao, watakufateni hao kipti, na cripti na farao wao na hamana na karun wao watakufateni lakini nyinyi mkifika nyingieni tu utapiga bakora yako hiyo kwenye bahari mto utakatika pande Mapande mawili huku na huku maji mtapata njia katikati mpite na wachie wao wangie waturukil bahara rahavan iweache bahari iwe wazi inahum mjundum na wao ni maaskari watakaogharikishwa waligharikishwa Mwenyezi Mungu anasema wakazama wote wakaiacha Misri na mali zao na kila kitu chao kam ni mengapi walioyawacha yaacha min yakiwa ni mabustani na njemchem na mashamba nafaka na kula kitu wa maqamin na mahala matukufu mahal matukufu al muko akijunia kawa yaaja wakaenda na maji wanaamatun kanu fiha faje na neema nyingine kadhaa ambazo alikuwa wakienjoy waki kabisa waki na neema hizo kazaalika kama hivi basi ndivyo walivyoiacha kwa aurathnaha qauman akharin tukawarithisha watu wengine kina bani waligharekishwa watu wa Firauna na watu wake wote wakabakishwa kwa bani israili famabaqat alayhimu ssamau wal ard haikuwa ikiliya kwa wao mbingu wala ardhi wama kanu muntharin walaa kuwa muda wa laqad najaynabani israila min al adhab na kwa hakika tuliokoa bani israila tukaeposha na yaumi yani ya nikudharulisha ya kudhalilisha mateso ya farao na watu wake mina farao na vituko vya farao bani na vituko vya innahu kana alian Kwani naye alikuwa ni mwenye takabur alitakabur kabisa min al katika poharib wala qad ala huma Na natuliwachagua bani israela kwa kuwapata isma hiyo kwa kujua kwamba wanastahiki halal alamin katika viombe wote walio wakati huo wa atainahum min Na tukawapa dalili na miujiza mafihi fihi balaa mumina ndani yake mna mitihani ya wazi inna haula ila yakulun Hakika ya Makafir hawa wanasema, in hiya illaa matatuna haikuwa ula haikua hicho kifo mtume chakufa hicho kifo cha kwanza tu wa mana bimunsharin na wala sisi hatufufuliwi hatu, hatu wanasema kwamba kifo cha kufufuliwa ni kile cha kwanza kabla ya, ku, ya kuja duniani na alafu tukifa, basi ambaye amekwisha hakuna kufufuliwa fa atu in kuntum sadikin wana challenge gukusema kwamba basi ikiwa nyinyi mnasema kwamba tutulewa basi jeheb hatuwa ya kwanza watuleteeni mababa zetu mleteeni mm. mababa zetu in kumtum sadiqin ikiwa nyinyi mnasema kweli mwenyezi Mungu anasema ahum khairun ivi hawa mababa zao ndio watu bora am qaum tu au bora ni watu wa tuba walldhina min waliopita kabla ya wao hao tuliwaangamiza ahalaknahum tuliwaangamiza innahum kanu mujrimina kwa sababu ya kwamba wao ni watu wa korofi ni waovu basi na wao wanataka waiwafika adhabu kama ndio hao kama matubai na ngoje wama khalaqan as-samawati wa ardha baynahuma malaaibi wasija wakafikiri kwamba sisi tumeumba mbingu na ardhi na vilevyo kwa mchezo ma khalaqnahuma illa bilhaqqi wa thumma hatu'umma mali hayo isipokuwa nikukuthibitisha hukulu walakinna aktharahum la ya'lamun lakini wengi wa wanadamu wajinga hawataka kuujua ukweli huo inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in Hakika siku ya kubaguliwa hukumu ndiyo miahadi yao wote yoma la yuguni moolan am moolan shei'a siku ambao hakuna bwana atakayemtosheleza bwana wake mtawala wake Chochote. Walahum mionsoron na wala wao hawa tawala hawatanusuriwa hawataweza kuokoa kukuwa nusuru kukuwa epushia na adhabu za Mwenyezi Mungu wale watawala wao wale wataalia wala wao wenyewe hawataweza kujiokowa. Ila min rahimar rahima Allah. hakuna takayoko kasukhiis hu kwa yule aliyerehemu na Mwenyezi Mungu inahu huwa alazizurrahim kwa neema ya Mwenyezi mwenye nguvu za kushinda na manyarehema nyinyi mnodanganyika na maisha yenu ya dunia mjue kwamba siku ya kiyama kutakuwa na adhabu na maumivu ya kuungua kwa moto na, na maadhabu kila aina za adhabu na mengine miongoni mwa adhabu hizo kuna huwa mjitu wa zakum inna shajarata zaqqumi ta'amula mjiti wa zaqqum ndicho chakula cha cha wa mjiti huo kalmu li ukali wake ni kama acid yenye kutiwa katika umeme Yaghali fi albutun inachemka katika tumbuo itachemka katika tumbo acid hiyo kagali kama inachemka maji ya moto yaliotiwa umeme khudhu ataambiwa malaika wa adhabu mchukweni huyo jeuri faatiluhu ila sawa'il jahim mtieni katikati ya jahannam thumma subbu fawqa rasih min adhab alhamin kisha mmiminieni kichwani mwake adhabu ya majimoto, kisha mambieni, dhuk onja utamu, inaka anta alazizul karim kwani wewe nimheshimika mnyinguu mwenye utukufu in hadha ma kuntum bihi tamtaru ataambiwa mtu huyo hii ndio ile adhabu mlio kwa mkishindana nini kwamba haiko haiko je iko haiko, haiko. ataulizwa hivi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala tunakuomba na adhabu hizo hatuna uwezo wala hatuna utegemeo wala hatuna wakutusaidia isipokuwa wewe ya rabbi inna almuttaqina fi maqamin amin Mizingu zingo wamini, hali ya neema atakayokushandalia anasema hakika wacha mungu watakuwa katika makazi matukufu fi jannatin wa katika bustani yenye chemchemu yalbasuna min sundusin wa istabraki. Watavaa hariri nzito na nyepesi mukaribin watakuwa kikaa katika kumbi zao za starehe maholi zao ya starehe yakuelekeana aliyakutegemea juma koje wanya kuelekeana hakuna atakempa mgongo zake kadhalika nema kama hizo ndivyo tulizivandalia kwa ajili yao Waza mbihuri nini na tutawaonesha mahuraini watoto wazuri ambao wana, ni wazuri wa nje na ndani Yaduuna fiha bikulli wataagizia wa ta'rizihu wa kawnu peponi killa ayna zamatunda aminin hadhiwa aminifu kabisa naagiza embe na kuja nafunza la yadhukuna fiha almauta hawataonja ndani ya pepo hiyo kufa hakuna tena kufa hakuna kabisa illa almauta alula isipokuwa ni kile kile cha kufa duniani tu basi wa aljahim atawakinga mwenyezi wa waja wake hao mutaqin atawakinga na adhabu ya moto wa mkali faadlan murabbiti hii ni kwa fadhili zake tu Mola wako thalika huwa al Na huko nahukondo kufuzu kukubwa allahumma jannana min al fa inma yassarnahu bilisanika. Hasa asa mwenyezi Mungu kumwambia mtume wake Tumeiepeshisha hii Qur'ani kwa ulimi wako. Dalahum yatadakaruun. ili watakapoisikia kutoka kwako wapate kuonyeka. Na kama hawakuonyeka basi waachilie. Na kama hawakuonyeka basi waachilie mbali fartaqib. Ungoje hukumu ya Mwenyezi wako atakavyoipitisha kwao innahum murtaqibun kwani na wao wapo katika kungojea ndipe atawafanyia mwenyezi Mungu hapa na hapana jengine isipokuwa ni kuwalipa wema kwa wema wao na waovu kwaovuao ewe Mola tuwafikishe tuwatende mema na utukitimisha amri zetu katika wema na ututhibitishie mema yetu utuiepushe na mabaya na uyayepushe mabaya uyasame mabaya yetu uyasame uyafute kabisa mabaya yetu kwa favenu na wingi wa rehema zako بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم